اول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المتقين في جنات وعيون في جنات ونعيم فاکهین بما آتاوهم ربهم و ربهم عذاب الجحیم مخی اللہ جل جلال حو دو مشرکان متعلق او د کپران متعلق د سزا او د جزاد اخرت تذکره وګळा خو څو چې الله جل جلاله بشارت ذکر کین نیکانو خلکو نو نلا پرمای ان المتقین یقینا پرهیزګاران خلک پرهیزګار چې د الله دنا نظان نزان سادي د ګنا نه د چغلینا د بد اخلاقه نه د دې شیزو نه نزان ذاتی سمره چې د الله نه پرمانه دي داګه نزان سادی نو فی جناتن اللوی په باغونو کې وای ونعیمن او په نعمتونو کې وای فاکهینا او مزې باخلی په اغډیرو میوه باندې فاکهینا مزی غستون کی بی دمیو پا خوراکونو بانده مزی غستون کی بی لذت غستون کی بی بی ما پا غست بانده آتاهم رب بهم دوی تر رب دادی و وقاهم او ساتلی بی دیل را رب بهم پالون کی دادوی عذاب الجحیم عذاب دورنا دو عذاب در دو او دی تب او دکی کلو تاسو خوراک کوای وشربو او سکاک کوای حنی ان پداس حال کے چه حزمدن که دی یا مبارک دی دا خوراک نپکی زرر شتا نپکی تکلیف شتا کو خوراک دی او کسکاک دی بے زرر دی بے تکلیف دی بما ما کنتم تعملون پا سبب دا عامالو بانده چه تاسو مسلسل دنیا کی کون <تصفح> متکیین اللہوی تکیوه لگولی دنیا کی بیزانس ترکڑی نوالتا بی تکیوالی علا سرورین پا تختونو بانده مسبوپتین چه سب سب بی یو بل سرب پکتار لگولی شوی نڅنګه چې پهیجره کې پیو بټک کې یا پیو کور کې کټونه چې پر کټې پهقطار سره یو بلبسی پسې لکېدلی ن طرقې سره دغه ډسپلن سره جنت کې بهم لږې دلی ب ترتیبی بنی ځ وجهنا هم بخورورې نهین او جوړه کړي دوی سره بخورورینغ سپینې به بیایانې نحور ویلکی گی نسا اون بیز اون درنگ نخکولی بی بیانے. او لغت کی حور ویلکی گی چې داگه دسترگی سپینوال با توروالی غالبی او دل تا مراد خیست خزیری او عین واسعات ال آیون آتوستر گوالا نالاو ایداب ورسر منگ پا جنت کې اغا جوڑا گری نو دا دیزه پرې ټول د جنتیانو نعمتونه باغونه شوه نعمتونه شوه میوه باندې مزیو طول شو د عذاب نه امن شو خوراک او سکاک شو او ټول سره الله تک بیمه کنتم تعمل اول ته پرونی چې د جهنمیانو تذکر او کړه نو آل ته پرمایل انما دزو نما کنتم تعمل نو وته لګي د عمل لازمی شه خبر ده دل عمل سبب ده د سبب تتسکر الله کې جنت تبد د الله په فضل باندې دي دا باندی خو د عمل والله یو ولاره دا یو سبب دی مثلا دغه بندو بکې چااخیررات کله د نوستا د تلل وتته یو ولاه د یو سب دی اوس چېل چېنا به دربانندې خپلفضلو کې خوراک به در بندې وکي اوستا د د تللو په خیرات کې دخل لیشته او قتل لا نړی بلفر نو محروم بهباتې شي نو کتا د الله فضل تلار اختیار نکله د اعمال لاره نو محرومه به با پاتش او کتا د اعمال لاره اختیار کړه نو د الله فضل تبه ورسنه الله بذر به نې خپل فضل کیو سره د الله رحمت تلار نالي او د الله د غضب لاره غستنه ناغه باندې بسنه ګا الله تعالی فضل یو سره وی چې جنت هو سید الله په فضل عمل ته ضرورت پاتش نو عمل هو دا الله جل جلاله فضل سره خوده ولار او ته سبب وتا دا الله غصه او غضب ته جهنم ول عمل سبب دي چې هغه سو کین الله پی خپل عذاب وګي او نیک عمل دا اسباب دي د پاره د فضل د جنت د الله ایسوک نیک عمل کی الله په خپل زرو کی جنت ته وبوز او پاتیشو نو دینه د دی جنت غه تنظیم معلومیږي بهترین تنظیم الله کړو نو, کو ماغ کو نو, نو کور ماغه بهترین کور ایجادای کټونه ترتیب سره ایداغه نور انتظامات برابرې څنګه چې جنت کې تنظیم چې کور کې انتظام و نو داګه شکل له جنتي چې کور کې به انتظامی قشاك بی ځای ابروتی کټونه بی ځای پراتی کې جنت چې لړشه نو تبو اځتا کبال دکان دی نو بداځه تنظیم سره بیا خو نه نو تنظیم الله پرمحي کا کټونه نو تا کی اگانی د هر شی په جنت کې هغه تنظیم سره بل ځکه زرا بیو مخصوصه دیشم کی برش والذین امنوا و تبعاتهم <coughs> ذریتهم بی ایمان <coughs> الحقنا بهم ذریتهم <coughs> الله فرمای د جنتیانو او د خوشاله د پر اغه کسان چې معنی راوړې د جنتیان دی ایمان پکې دی نو هم ذریتهم تاب بشدی پسې د دې اولاد به ایمان په سبب د ایمان د دوی باندې په سبب د ایمان د دوی باندې تاب بشې د دوی اولاد او الله دوی مخبر کړي چې الحقنا الحقنا بهم والا پرمے موږ به په اسکو دیسره ذریته هم د دې اولاد یو بلار دے کامل ایمان والره کامل اعمال والره په اوله مرتبه کې اخرت کې کامیاب شي جنت ترلاسه نل پرمے د دې ایمان په برکت باندې چې بچی کې نفس ایمان ومشتا ننځ تک ایمان په برکت باندې اگر چې عملو کې کمزوري دې پلار تر زی دې نشي جنت ته تللی نشي خوده د غلار د خوشاله لو د پاره د دې دغه مؤمن بچي با اغه مونږ د سره د دې د خوشاله د پاره سګو پېوس خبر زين تعالی نپت اول لګی لار کامل الایمان دې نو بچي ته که بچي کې نفسي ایمان نشتا عمل نشتا لار کامیاب شه جنت تلل الله به بلار د خوشاله ده پارا دا اغه اغه اولاد چیکم مؤمنان نه کافر نه چیکم مؤمنان دي عمل کمزوري دي الله تعالی به ځای بچیم موثر یو ځای کی داغه د خوشاله لپار نګور اجا معلومه شو ده خبره چې نسب مطلقاً موفيد امنه چې اوسله صرف په نسب اعتماد کی چې زما پلار میاد ده یا لوې سړې ده ز زبه جنت ته زما د زما پلار عالم د یاداد دی نوام کاپی ده نو دا. خبر د ان او نسب مطکنمردوو نهدي چې پایده نهرک ک یکه د ای یاد د پایده معلومی شو. نسب د مقبول انسان ده ده پشر ده ده ده دا مفید د فشر د ایمان سره د پار د تاببی. نسب د مقبول انسان نګوره الله پر میل. والذین آمنوا ورقصن شی ایمان روळे کامل الایمان دی اغه سره به اولاد دې ځکه نو پتاو لګیرا لارانی مقبولین خلق دی الله ته نږدې خلق اوسته په اوپر مل ذریه هم بی ایمان کم سے کم د اولاد کې ایمان موجودی عبر دې انداله دا اولاد تابع دې دتې د پلار ایمان پیدا ورکړي چې پلار کامل الایماني مقبول انساني او اولاد ته پیداوار کوي دا نسب پیداوار کوي او چې اولاد کم سي کم مؤمني خبر زان تعالی او دا پېو اس کېدل د الله تعالی په پزل سره دي زکه د بلار عمل زان لده د بچي عمل زان لده د دیوږي الله پر مایل چې ګوره دا زما فضل دا, دا پیداوار کول چې دي زما پزل له دوباره زکه دا جمله ذکر کړه چې الحقنا الله وي مون به پېو مو به یو کو بهمد د پلاران سره ضرورت هم د دې د اولاد اوس دا سوال راځي چې آیا د ځکه یو مسله مخکوي یا مخکيزو چې څنګه پلا پلاطا د بچی ته پیدا ورکوي د پلار عمل نو دا رنګه یاد ساته د دې په اولټ د بچی عمل پلار د پیدا ورکي د بچی عمل پلار د پیدا ورکي لکه حدیث پاک کی رازی دا بوهرہ رس سے روایت ته چې الله جل جلاله ان الله لا یرفع الدرجه للعبد الصالح فی الجنه فیکول یا رب ان لی هذه فیکول باستغفار ولدی لکه الله جل جلاله دیونک انسان مرتبہ په جنت کی اوچته کی ناغه چې وګوري چې زمما مرتبہ اوچته شو دا الله نه ته پوسو الله دا مرتبہ پسو ان عمل خداغه بنشوی دی جنت کې تل دی به یو ټیپ کې دی نوره مرتبو چېتهشونناتهپو ک یا الله زما د ردبه په سوچته شوه نو الله تعالی د طرپ تهویل شي به استفار وله دی کلکه داستا بچی ستا د په دنیا کې استفاو یا لور دا یا دی خوستا په دنیا کې یو بچی د او غستا دپره استفاو کو نو دغ استغفار په برکت باندې الله تعالی ستا مرتبو چېته. اور جانتا نا اوستلی لیست مسپارہ کی تیرشی و دو پرشتیدواگانے اللذین يحملون العرش ومن حل هو التمت تفصیل کرو چکہ میں عرش والا پرشتید نا غیم دوواگانے کی یا اللہ چکم تا, تا توبو باسی او استاد لری تابشی اں ستاب دین با نیو چلے گی یا اللہ دیوم جنت تبوز ددی بیبیان ددی اولاد ددی پلاران ال تک تفصیل تیشو پرشتید تول دوواگانے کی یا اللہ دیوم او که د پلارانم بوزي او د دي اولادم هغه بوزي ال تکي تفصيل درشه نو بهر حل پای دا وركي اخرت کې سناسو اوس دا خبره چې کل الله جل جلاله اولاد بوزی نو آیا د پلارانو په اعمالو کې دغه په مرتبه کې بس کمي رازي نو الله پرم اي وما علت ناهم من عملهم من شي او موږ بکم نکو او موږ بکم نکو من عملهم د پلارانو د عملنا من ان اس شيء دا نه چې اولاد مونږ جنت تراوستو نه بلارانو په اعمالو کې پورتبه کې به کمره شي الله وی دا سينه دا کل عمر ان بما کسب رهین الله پرمای هر یو سړی چې دی بما کسب هغه چې هغه کسب کړی دی رهینن په غی کې به গ্রেফতারي په غی کې بغیر نو دا قانون دا آخرت ته یو سړی دبل بل په عمل نه کیری دا هر سړي خپل عمل دلار لارې مل له دا اخرت قانون ده د یو په جرم به بل جرم جرم او د بل په باندې به بل د پلار په جرم زوین نشي او د زوی په جرم پلار نشي نو دا د ګناه قانون شو پات شو اعمال یو بل پیدا ورکي مخکتیر شو او د ګناه بار کده قانون ده د یو په باندې د یو په ګناه باندې بل نشي نسله د نه چې پلار ګناه کړي د الله زوی راټینګ کیږي دا بچي لري راشه دا کې دنیا کې دا شتا خلک دا کوي الله په قانون کې ندى په دنیا کې شتا چې دا خرپځه کولالو دا غو نه په آخرت کې داشتا دا خرپځه بندسو دا کولالو دا د الله په قانون کې نشتا دا الله په قانون کې دنیا کې چې کم جرمدار دي نو هغه به سزا وچتي او په آخرت کې هم چې کم جرمدار دي نو هغه به سزا وچتي بس دې نه غږه کړې ان الملتقین <سؤال> یقینا جنات فی جنات فی جناتل په باغونو کې به ونیم او دمتنو کې فاکیهین مزیر غستون کې به به ما پاس باندې آتاهم ربهم چورکلی دوی ترف زده و وقاهم اوساتلی به دوی ربهم عذاب الجحیم دا عذاب دور نه ویل کیږي به تا کھلو او اشربو خره اسکه ان پداز حال کې چې مبارک دی 30000 روپے کې بې ما په سبب دا شي کنتم عملون په سبب دا مالو چې تاسو مسلسل کول مت کې نهته کله کوون کې بهېاعله سرورن په تختتونو باندې ممسکو پې نیو بل پهله ګولی شوي زه جهه او ملهمونږ به جوړه کو دوی سره نو دا نه جلته بنی کا تي هلته کې دغه شیو نهنی شتهور جوړه به کې او سره بس خځې زه واجهنا هم الله مونږ په جوړه کو دوی سره. بیا کور نینا خست ب بی بیان اټوسترو غواله ولذینا کسلام نو چیمنه راولده وتب اتم ذريه توم تاب بشدې په سره د دې او اولاد به ایمان په سبب د ایمان الحقنا بهم الله او مونږ به یو ځای کو دوی سره اولاد دې و ما علتناهم الله او مونږ بکم نکو من عم مونږ بکم کمو نکوي من عمل ایم په عمل دې کې من شین زرا برابر کل عمر هر یو سړی چ دې به ما پاس باندې دنیا کې عمل کړی دی رهین غیر به الحمد لله رب العالمين وعلى ال <سؤال> قد المنتضين والصلاه والسلام على رسول الله